Чернець немов прокинувся зі сну, він провів рукою по чолу і втупився в Крейслера довгим поглядом, наче силкувався пригадати, де він його бачив. Та ось обличчя його ще дужче спохмурніло і прибрало грізного затятого виразу, очі гнівно спалахнули, і він вигукнув гучним голосом. Зухвали блюзнір! Ви заслужили...» щоб я лишив вас скніти в гріхах. Хіба ви не той, хто своїм бреньканням споганює священну церковну службу, найшляхетнішу опору релігії? Не той, хто тут суєтними штуками задурманіє побожні душі, які відвертаються від святого і віддаються світським веселощам у цілій зливі пісень? Крейслера Образили ці божевільні докори, але безглузда пиха, фанатичного ченця, що орудував такою легкою зброєю, додала йому духу. Якщо гріх, сказав крейслер дуже спокійно, твердо дивлячись ченцеві у вічі, якщо гріх славити Всевишнього мовою, яку він сам нам дав, щоб цей небесний дарунок будив у наших грудях найпалкішу, найглибшу побожність, бо навіть пізнання потойбічного. Якщо гріх на серафічних крилах співу здійматися над усім земним і в благочестивій любові і тузі прагнути до найвищого, то ви маєте слушність, велебний отче. Я великий грішник. Але дозвольте мені Дотримуватись іншої думки і непохитно вірити, що церковній службі бракувало б справжньої величі священного захвату, якби співові довелось замовкнути. «То моліться при чистій діві», – відповів чернець холодно й суворо, – «щоб вона зняла полуду з ваших очей, і ви змогли побачити свою гріховну помилку». Одного композитора, лагідно усміхаючись, мовив крейслер, хтось спитав, як у нього виходить, що всі його церковні твори сповнені побожного захвату. Якщо в мене щось не виходить з композицією, відповів йому щирий, як дитина, благочестивий майстер, я, ходячи по кімнаті, проказую кілька разів Богородицю, і тоді до мене. Вертаються музичні ідеї. Той самий майстер казав про свій інший великий духовний твір. Лише дійшовши до половини композиції, я помітив, що вона мені начебто вдалася. Я ніколи не був такий благочестивий, як тоді, коли працював над нею. Щодня я вклякав і молив Бога. Щоб він дав мені силу щасливо докінчити цей твір. Мені здається, вилебний отче, що ні цей майстер, ні старий Палестрина не творили нічого гріховного і що тільки затверділи в аскетичній запеклості серце, нездатне відчути високої побожності церковних гімнів. Нікчемна людино. гнівно вигукнув чернець. «Та хто ти такий, щоб я сперечався з тобою, коли ти повинен валятися в поросі переді мною? Геть, батства, Не споганюй більше святині своєю присутністю!»